بسم الله الرحمن الرحيم العظمة شروطها ان تكون عالميه في العظمه وتحرك الاوتاد والزياده على سلاستي فان اخذنا سليقن وشرطو وابراهيم منتجع ی کوم سبب د اسباب د مناصرت نه سبب عصمت عصمت ذاتي ویل کیږي عصما په لغت کې په معنا د قوم سبب او عصمت پر خلاف کیږي څو کلامي غیر عربي دغه چې دند د کلام غیر عربي او کلام غیر عربي به تعریف ثابت او نه شفت په معنا لوګویو معنا اصلاح کیږي چې اوځمو کو لغت کې کوم چې ملتيږي په اصطلاح غیر عربي دی لغوی او د معنا اصلاح کوم ته مناسبت کېږي هغه دغه چې ارابه هر کلام یا هر هغستان چې غیر عربی هغه په منزله د کوم په عربي نه علاوه دي د تورې غیر عربي سلام تعز مو اوس په لسمی لا 파را چې دی وشر د ادم انفراد د یو شرط لپاره عالمیت ده او دغه شرط لپاره دي چې احد الامر احاد الامرین که معنید که دو خبوری که با یو خبر اید یا بدا سبب دادم این سرابت دا پارگه احاد الامرین که یا بدا سلالی متحرکو لاؤسسی یا بدا سلال سرابت پارگه نو عجمات سبب دادم این سرابت دا پارگه دیده پارگه کنید سرکنید یا داده چی با عالمی اول <سؤال> شرداده کیه کو مسائلی متاثر کلاوست نه اویا مو ته سلاسیو متاثر کلاوست نه زائد اعلی سلاس صفه فرو کته کو د ذی نه را کلمتی شوی یا دې اول شرداده تفصیل چې دی وای چې اول شرداده کی دای په عالم ام تقون عالمیه طق العزمتی دغه سبب د ادم اعتراف د فارغ د سبب پا جمی صفان اوب ته دې خبرې څه معنی دې په جمی ژبه کار کوي دې خبرې مطلب دا لري دا کلام او داله په سوده عجمي په ګر استاد د جمی سفانا دا نه ترسره ولې چاته عربي سانه مسجد دینه چې داله په ساره به ژبې استعمال شي د پاګمی زبان کې بدعت شي وي ان تكون عالميه اندامه لده چې دال لفظ په صح کې د دینه عربي ترانه پتي په اجمي زبان کې بل عالم التر بدل شعر شعرونی او بیا چې نه قد جمعت معرب يتسولان په طریقې د عالمي ترسو اجمي زبان کې مثلا د 12 و زبان کې کې مستعبره هم شب عالم او بیا چې موږ داول چې په اجمي زبان کې عالم وي د عاال یا خو حقیقتن عالم دی یا من هافقی عالم شماه حقیقتن, حقیقتن عالم دا م نه چې زبان ک مععلم کو عجببي زبان کے مععلم او چې زبان نه رال عربی زبان ته اوې ش لکه ابرا پاار زبان عجببي زبان ک مععلم او چې زبان نه را ق چاته عربی سمجېدل کا عالم سده وصنا و صغیر مو طریق ته یو علم ده بلکې عالم دې یاد شي څنګه چې او په عامي حقیقته په او جامع زبانه عالم 합من دا معنا چې تاسو په عامي زبانتي عالم نو, زبان عالم نو. زبان عالم نو. او چې راغه عربی ته په عربي زبان کې عالم وګرځېته او څنګه دې رو ته په لغه کې ڈانا غسطنه چهه لألفز باجامی زبان اما غشانتا باره بی زبان جده پارخزار چه باجامی زبان که ده علم نو ونقذ کهارا بیتراغه خطرکی رسال سراغه علم نرسراغه او بغیر ده پونتغیره او ده سبتیگه جزی مصال بسنگه لکه قادون واخنه قادون فا عجادی سبان تی علم نو بلکه هر کراعو ده سیستویل کینه او چې لنقد قالون د زميني زبان عربي تاسو نو بیا دې عالم ګرځي دی او منت قراءه د قرار عالم ګرځي دی او منت قراءه د قرار عالم ګرځي دی ولیا حاګه دې کو دینه انت اوسر مصری ته چې اگر کدي کې عالمي حقیقي نسته او عالمي وسملي اغه عالم دا چې په دې زبان کې دې عالمو عالمنو او چې نقلي عربیته سوې دی په ترشیل ساسره عالمیت زراسه و جنویتیو دینا هلکا لیتی کتی دره جنویتیو. شرط ها تاکون عالمیتا که معنی؟ جلیده معنی دا؟ که دا لپس فعجمی زبان که عالمی بی بیعانی که حقیقتا عالمی اوکا؟ مرخونی. که تا شیلیت لکمعبولیتا جنویتی بیعان تاکیی فروانا که لکه ازار بایجار واقلا دا عجمی زبانی. و بیعانی عجمی نفتی. بیعان معمولی پر پک راغلې دلته اساس کې آذربایجان د شېخه العربیې ترامن کې چې د نورو آذربایجان کې نه سو. نو دوی وځنه نه خپل عرب ته چې راغلې ده، سفیر کې لک راغلې ده، پیوم د دې کې شهري یا مثال په تور باندې 10 ځل ځان واکا، تم پاسل کول د چینو کلابیا طرف علاقہ کو چپانی بدلته نو جورجیا ته لیدو متعلق لک لک تذکر دا اثر نه خبره دا او دغه عالمیت <سؤال> وزاهر خو که زوی مخبره دا چې د عالمیت <سؤال> ول ورफार شته د علمي د فر عالمیت چې نه چې ول فلویته عجمی زبان استقل دغه چې نه کاه د عربي زبان عربی ته کیږي دا کلام سکیل وي د څکل عربیا په تخام مختزلو تنظیم او تبدیلی د اړول شي چې په دې کلمه کې څه په پختہ او تبدیلی د اړول د دې لپاره چې په دې شي دا چې غیر مشرفه ګردی د عدد دی او تل د مستقل لو دیوچنتیو رफार علامات شرط کوږو دی رफारه د ډاکټر اماده تغیر او د تفقینا محدود دي ولې ځکه علامات د تغیر او د تفقینا په قدر امکان کې کېږي نو د دیوچنتیو مليک علامات ولې ورफारه شرط کوو موه علامات چې د رफारه شرط کوږو چې څه چل دی یو کلمه چې کله عجمي زبان تي او د اخیره خل عربی څخه نو د دې خامه خاصې کوي موږ نعرف چې تغیر او اور لپاره علامات شحو جزيره فارا الى كلمه تغيير وتفيل نتيجه سي محفوظه فضمن شرطيشه ضمن شرطه كده او بيان سلافي متخلف الاوسط في يا بزيد على ثلاثه دا. ثلاثه حروف في يعني داخل دا الثلاثه المتخلف الاوسط او صفريه يا محمد سلوت ريب حروفنا كلمه ذاتا فذا شرطه مول ورت ولاغاو کی ذی بثلاثی متحرک الاوسط <سؤال> یا ذی دلاله ثلاثت اخرکی دا شرط سمجه کا ورته لگاو ترچا تصفالح متحرک الاوسط نه بل کذا ثلاثت کرلو الاوسط دی یصور سالک فی غایۃ الحفظیتی کا داخلہ پر یہ دی ہے کہ پرکیلا ذلک کلمہ کی تقلص تا کلمہ کی شیہہ خفیف بدل تو یسیو معارضا دا سبب کو معارض و پرتیش کا سببین و هیا څلورو کليمه وو چی شپتی دا سماور پیداست کنه دا نو دا کليمه چی شتی تراندې چی په پیداست نو دا چی په تقادات ادم اعتراف وکړي چې یاده اعتراف باندې تصرو زمينه نه نه راځي نو دې دا موږ 30 پورې حرکت له نو دا کليمه صرف پیدا کیږي چې صرف پیداست نو دا معارض تر دې نو شراح دا کليمه بیا مصدق العظمى وعثمان شرطها ا ون شرط زيد فاراداى ان تكون عالميه تني منصوب إلى العالم في العظمى في عامي زبان كي معناها تيذا منت اياني قدغ كلمه بها عالميه منذ في عامي زبان كي يا عامه في عامي زبان كي عالمي ذكر ابراهيم واقعا يا عثمان واقعا کی پاجمه ای سبان عالم ی حکمت سمانه چې عارفه دارا نه د کلمه را نقل کړه د لغت عجمیه ده د علامات سره نقل کړه او د تذید او د تصرف نه لکالون ورا یا متصرف سوو یا قبول کړه سوو د جرجان ګورغان نه چې له ژوبړه نه جرجان او د ازر拜غان نه د ازر拜غان څخه ولک تغییر و بیم ناقل على عالمیت صره لغلده نوزید عالا که دیتا عالمیت صره و بین شخصی شیده احران امره و دیتو خبرو کی بیو خبری آبا کم یوی و تحرکو الهوزده یاقوب دا سلالیو تحرکو که دا کلمه دری هارفیو نعید کلمه ببتیشه بی و تحرکو لکا شطره و اخلا اوید شاده یاقوب دا سلالیو تحرکو دکه دلې مثال mesti thai زکې ابراهيم واخلا پلوخ د سريپوې چې موږ دا شک کولږو د تفريع کې ديوې چربانو څخه زموږ یا کوم صلاحي متحدف تا اخروسين تا تفريع باور شک باندې پدې د باورشت معلوم معلوم مدارک شک غير معلوم دا شکو کی علاقہ ده په صلاح کو تحریک الاوسط دی نوکه مستری دی ولی نوکه ناګر تبو سبب نسته هم علمي ده ان کې کې لتا عظملہ خدای خبره کوي چې کوم شکه کو ترغهسته علمي ده فرقيو شکه داوي دي له پرتازي مو تحریک او نو هو دا دا یو پیغام د سلام پیغام با سره وي او دا دا پیغام بارا د څو پر مستری او څو غیر مستری دی او او شاعر شیر کلا خبر راج مکڑی دا و اے گرحمی خواهی کیابی نام حرف غمبری گرحمی خواهی کیابی نام حرف غمبری تا کدا مسنا دی نحویان منصرف و لا انصرف و ایسا دا باری که تا پیغمبران رو گولا تا نحویان رو سنید بانی کم یو منصرف دی یو غیر منصرف دی نو اوض ومحمد وباش وعيب ولوب ولود ان حمدات ملصرق <تصفيق> و دغار لا ينصرق صالح علی السلام و السلام و مود صلو اللہ وسلم شویب علی السلام و نو علی السلام و نود علی السلام رسول ملصرق او دادین عالی واسی سمراء در پیغمبرانو المندي رسی شریف جای نصرق و شةرو و ابراهیمو کنسانیع او شةرو ابراهیمو لذي انطرافه منتني العديدين ومترق في الذين شيكيلي منتنيع جوالي منتني وذيكي شرايخنا الذين سرى في ورتنا منتني انطريك شرايخا سنتوصل الى متحرك الاستاذ او ابراهيمو جشري وجوابا او زيد على ثلاثه تي الجمع شرطه وصله المنتهاتين دغم سبب داسباب دمو دا جامه په سبب د سبب په مقام د سبب د دې کې ټول ټول یو جمعیت او غړو ټول د ثانی یو جمعیت د پکی او غړو ټول د جمعیت نه کېو چې راځي چې ده سبب په مقام د ثانی کې کی مراد دې چې منځ ته څنګه په متحدمو هغه څنګه متحدمو د چې الله کې لاي اسمع جمع تسمی مره په کوم سره بل دې کتی جمع سره جمع طريقة أو بناد جميع تكتيري تجد فيك يا رب أن تتوى أن أجمع أسيخا مستهل جمع مرتين حقيقة أو حقيقة إذا جمع شري درجل يا درجل جمع شري يا عملك حقيقة جمع شري أو يا أو ولا يسمع جمع تكتيري مرة أخرى فَتَدَاجَ مَكَّةَ فَيَجْمَعُ سَبْعَ سَبْعَ في الدَّاجَ الجَمْعِيَّةِ جَمْعُهُمْ جمع ثُمَّ جمع عَمَّرَتَيْنِ وَلا يَسْمَعُ جَمْعَ التَّسْيِيرِ مَرَّةً أُخْرَى لَأَغَجَ قَدَّتِ الجَمْعَةَ الْمُدَّوَرَةَ إِمَّا حَتَّى قَصَدَ يَا فِي قَصْدِ الْبَدَلِ الجَمْعَةَ الْمُدَّوَرَةَ أَوْ حَتَّى مَا يَضَاحُ شلبه د دې څنډه لکه دغه مساجیدو اخلا یا اقلبو اخلا او دا اقلبو ده او دا دبرخه جمعې سره سره هجوم یامه راته نه دوتلې ده ولزک اقلبو دمتالا اخلابو اقلبو دمتالا کله مېوزه لدا دجمو سکلب دمو سب اخلابو او بیا اقلبو دمتو پچابانی اخلابو نچوب یا پر راتل د علامه صوی د ولا یجمع جمع تکلیل مره اخرى او ترکیب جمع تکلیل رباع جمع ک اضاف جمع تکلیل رباع جمع کی نو جمع قصاده دې حقیقتا دوتې یا کو د دې جمع سی وی او حکما د جمع حکوم ثمانه چې دې فووزو نو په شکل او صورت هغه جمع راغله د چاغه په ډول چې شکل لکما دا اوس چمد هم سپاره دا څنګه نه نه جامه لیکن د دې شکل او صورت دا چې موږ فشارندې چاګوت د اړتیا د موافقه په مودې دا فشارندې دا دا کلی په فشارندې نو د مسجدو او کتی په جواب وکړلې تر بیا د موادو د دې ټولې جمعې دا به نه شي د دې څخه او دنا او قاعده د دې جنو اقسام سره اقاده د ټیکل اساسه جوړل په هر په اول څه په فطها وتی هر په ثاني څه په فطها وتی دریم د 40 علامه جمع شعر او کوم سلمینه چې سده جمع اقسام جوړه لږه چې اړب جمع امصا دی را او نبي به پولیس یو هر حسابو چتک تا زه هر په یو حساب وکتر ورته دوین په خاص په حالت باندې ترې هر 43 جمع اقسام وروسته اول څه په کثر ورتی دریم په یاسر بدلتي دریم په خپل حالت باندې دي چې کی مثال مثلا مسباحره او فعل <سؤال> او ثاني دی په الفاظ هغه ته حرکت د پاتې او په مساوات دریم ځکه الیف علامه جمع په اورو دي نو مصاح اوس مسباح چې چې با الف ها لوطا په حرکته تقریبا کی او الف ماخه د دې علی مخاطب او نو څو استفادوی لدا علی په لاره کې ده جالي مخاطب څه په دې کې وایي چې علی په 50 رمزه او علی هم پیاشره بدلل دا د خپل دا یو تعریف دغه سبب د ادمه خلاف د فرض ديږي دایي بهانه کوي ولا خپل ساري دي دا تا نه کوي مراد تا نه شي ها پاهله توقف 15 مده واه ګداشر سمول ولا کوچلې بهانه قبلې 10 شرط سمزه کوړ ته ولا غو چې کجېر ها قبلې بیا د شتل کې ده کې اوبو ځن خلل لکه د دې مشابهات سره راځي هغه مفردات چې لکه سره هي اصول او طواقي اصول اخلاق دې د مفردات ته د هېغه کووله کړه دغه سره مشابهات راځي پیاقعو پور في معه جمعیتدي نو خلال او فور او في خو معه د تاک جمعیت ک نو لات را ددي و دا پور لپاره اوولګ شو چې ولا بر ک نه قبل جمع جمعته ران د جمع په تاریم پو جا جوعمل لي وله جمع چې مه اوخ راه अगर जमादा से दोले जे मतिबी या आपने हकीकत ना उثمان ولا يسمعوا كما تفكيل هو شرطها شرط شفو من فرادادے ایۃ المنتحل الجمعی کیذابہ شقد المنتحل الجمعی شقد المنتحل الجمع و عمرہ یعنی مجموع تفکیر نما جمع کثرہ بغیر حال بغیر ظانوی مراد ہا متفکرہ غثات بحالت او فقہ شطرہ ماده کی ول ابتدا شرط بل قد هي حق قبل اي صدا بو وجوده پر ذات سره راشي بها فهي صورتي جمعيتي دي فطور ذلك حلال فلا يكون تمام سبابنذل علتين و سببين تمام في مقام الانسان د اخلاق صورت جمع عرفه عرف جماعته عرفه رسته و قرابلي سوار بلت تجمع تجمع مقصد وما سابح واعلام او دا من ساده اګډمي افسانه چې داږي الالف جمع امثال او سیو هر پرagle او څه ده دغې مستر بته لکدا هوا واما فاجناتم قوم سريفون على كفرازنه چې دامتشت پرازنه شم adapter ځان وا شيئ منو سترنګ دا سترنګ زه جو تو وزیر ورکیږي ندي تا قراردادونه وکړي مار ابي په مون شریفو نو د تا د په اولو ورخليپړه د تا تا قبل <سؤال> کړه هغه تک په هاله دوه کې پتا سره ورته کیه په حاضر په حاضر علم ولې ضوع خیر منصف دغه پر لړځنه راځي شیندر صاحب وران تا خو دی دجمع افتواله چې غو متحلیمود د جبله قار الشرقه او زبر د طرقې مچو پراخ پای دبه چېوی مفرد پای بي. او بیا په دې سبب د اګم استراض د قار الشرقي ده, ده لي او دایو سبب په خرمقام د شاک د زدل دوه صفن اده كلمه باندې مستقيم مستع خبرې کیه چې لکه حزا جرو وقت او 3000 علامه الظواق ساده یو جناوسه په اړه چې له نوم دی یاخه د دې نوم دی او څه ده کوم طرقو غزې چې په دیموکراطي د او په دې چې دی علاقہ دې کوم طریقو غزې ده له ځکه چې دا جمع عام تاسو او دا یو سبب دی کوم عام څخه دا حجاجيږي دا خدای وایي کنه چې ده به هغه نه قبله ولی تردا شک او صورت باندې تا او چې په شباته مرکب کتابه نه له غیر مختلفه او بیا شکل او او بیا د دې څخه د د چې عالم د انضباطه و اړه مدارو غیر متفرقې وهي جمعيت په کې یو جمعيت یالسې ده او یو جمعيت چې شېبه دي عادي ورته دي چې جمعيت عادي نه په فعله حال حاضر حاضرو شېده راک جمع ما موفر کچا منله دا اصل کې جمعو حاضرو جمع له ساده حجیر پښې حجیر سره د اوس کې یلا کا اغه سټرې چې دا دغه نوڅه چې هغه ورګیده دا عالم خوګي د یو دناو لپاره کې دې زیاتې خفقاره کړي حالات وای دا خپلته اوسم هزارجلې څخه کورای شي دا اصل کې هزارجلې جمع ده دیرنه دیرنه دا اصل کې ورسلو څخه ول کېده دا دې چې ما هزار جوړه آلا درست عالم کوتي دې دې پارا ته هغه څه چې د یو دناو لپاره کې دې زیاتې خوارې کړي او څنګه دا دا بطيقي جمعيه حالقه طبو جمعيه تي تبع لها اششتا دا فقط بتصير ولاك دا جمل على الجام دا نقل راغله دت صح لجمع دي قبلي بس من دا باثر بتجامد هي دير دا الدير عظيم البتا بتجي يعني ننبذ الزناوهه بارذاك كي بضل ليار بيفتحها اذا تعمل اا في دغه ركوه بدا غير السبب تي توجد جامعتي السينه او دا جلسه م او نور سره یې سمستو. د بیا دې باندې یو صفر باندې ديګیټا. یال کجامه دې اصلي کا موثبر وګورئ. بیا چې نن دا باندې ديګیټا. یو جمه دې اصلي یو دا کاطا دی وشتي ته څه وڅکنیږي چې ا څه مو ته په وشتي ته شي مو ته ورته نو د څه په دې وسیله چې مو ته په خپل کې څنګه مو ته دیمو چې دې حذاجررو او حذااجرو على من دو که د عا م د سناور دفا غال م سرري ف دغیر من سرري زولي لأنب منقولعا جب سردي ن د چاه راغ ده والرالوظلم يسرا غول أن سررو ففرقي العالم ف علىدي وقي عالم مستسلوار ف تقاً فدار ص ف بالاشاره تا دفضرا کتاب اجازه درو متل کو سړیږي اگر کدا په لحاظ زمونه ده خدا پر سرڅی کېوا وو سره فائدې منتقیز سو خپل سړیلو باندې دا چې زمونه ده نه په دا وخت کې شي نه په لحاظ زمدا نه دا په اصل کې جامه بیا دې ته وایي چې دا د مو فایلو یاد ده چې زمي دا او دا د خپل د ادمي د تیرال د فارمتګد منتخبو دی د ترالیو شيره د منتخب دمو نه کوم څه له علاقه زه دا نورو د ترال د دموکراتیکي په دیمانه ترال یو قوت دی نو او د نو پدې کې زممت اصلي ستلونه چې موږ څنګه پیټي شې نه حالش کړو او زموږ شي چې د لکه نو دا راځي داخل شوو د کڅورو کې د تر ټولو زیاتو د موتعددو په شکل او خصوصیت باندې د خور وروړل د جامد پیغامو د موتعددمو په اکثر مسلک داري چې دا غیر مستلقه وي اکثر اوسه چې شویل نو په دې اکثر څو غیر مستلقه په بدیل فکرات باندې د یلو د مبارک چې وای یو توه وړاندې د مبارک ستاسو چې وای وای د ترابیدو څومره دغه په تلې پهلی وای دا اخر چې عجميله ترابیدې شیډره ده عجميله وای لا عجميده په نظر او بیا د جير مصري پر د شوه دا مو سابې خوښه نو دا لن په ځمې دي او دا جيتي څنګه راځي تر څو او بیا یې موږ سره کومه اسکې ده کومه اړه نيته فلش واه او دا روان دي مسلمان مسابقوله پخې باندې هم څه و دي او غیر مسلکي سر فيه اشاره او مبارزه چې نا دا ريبه سره موږ چې دلته انو بیس یې په څیر سره چې دا چې دا په خپل ځان ما مرته چې ما حقيقي او تخريري چې ما تخريري دا ما نشمې په فلسفه کې دا کومار چې کومه پر څړې د قانون مسوله د فارق چې دا مازو ده نه تا نه آ مينو وایته په کوم ولې کوم څه چې هر نیټه کوو چې مافتا وی او دته چمافتا نه د چېرې راغله دې او د او یو وقته کو د دې اور سراविरुद्ध داخل سره پانځه عبارت چې چې لري دا په دې د غرام څنګه جمع اقصا ده خو بیا غیر مو څه نه پدې او نه جمع دي دراغې جواب کې د دې کې کوم مسله کړي څو پټم شریف په یو څو پټم په خلکو سره متصل په یاد سره غیر مو شریف او هغه لخصر اثر چې کې باسو جواب کوي د دې موضوع څخه یو مسلک چې بيدل په مسلک ثالث مبارزه چې ګوښه یو غیر مستریب ده وداع جميله او چې هغه متن نقل علي د تراغه او شکل اسکرت ده مشابه هو پر شاته نو سمي دي دا په دې خله مواجدي ورو باندې حمل کړل اخو غیر او دغه بونټ چې او مبارزه ده جواب کې د جمعيت ده وصل راویو کی تفصیل میں ہے کہ یہ اس الگامے کی چیز ہے رکھا تفصیلی ہے دا اصل کے نام ذربل ہے سو در تقدیر ہے تقدیر سے او سا راویو باو شسرہ او غیر موصرف جو دیتا مطلب ہے اکثر مطلب وڅول غوښتل چې وځي دا په خاطر چې دا اجازه ویلې دي د قایر خپل څو دې تای څو دې دی جواب ورکړي دا عربي ولنه څه او څنګه د سیرولر کټه تفهيرات سیرولر د دې لپاره مو ګټ او دا الکه کجام حقیقي او دا سره ویلو کتمون او نا خو جواریمن قان و درم او قومي صد جواریم دا جوارین و شانت ده خالیم کرده. جوارین پشانت ده چاعت ده لکن. بوب دردی ولی. تا تا تا خوب دردی. تا نمی کرا میگا. ودی که تا نو دا جوارین. پرشان تر قاضي له نا حاضر او جواري پرشان تر قاضي سره څنګه دي؟ سائنس صاحب کې جواري پرشان تر قاضي سره څنګه وایي؟ جواري چې مله وقاتو کې کېدلاته مو پرسته نو تره جواري پرشان تر قاضي نه بداع تشکید جواري ته قاضي سره صحیح همدا په جمعنه او په اوقاتو کې نه ده تشکید په هوکم کې ده په ځای ده دغه حکم کې دا د بیان سوال ورزې د تشریف حکم کې مرسته وکړه زکه باقي پکا مو چل او جوارې په استراحه پاتل استراحه کیږي نه استراحه تر څنګه جوارې پر شانته د کاردارې کا قاضي جوارې په حاله ترپی او په حاله چې د استراحه پر شانته د حکم د قاضي پر شانته ده دغه حکم نو مطلب پر تعریف او تعریفو قاضي بالاتفاق طبيت له مونصرف ځای او جواري مونصرف ده که غير مرتفق بده کی څه دی لکه نو نه مطلب هم ده نه جواري پر شانته قاضي ده د تشویق بده کید چې تا هغه مقرر ده عام مقرر ده دا که شوي بده کید چې هغه مرتفق له داو کېدل لکه بل څه نه بلکې دا جواري په حالت رښتیا ده کی پر شانته قاضي تر ده تشویق بده لکه څه کې کار وکړي حالت <سؤال> ربي کی زمو بیا او نه وګورېږي بلکې مارتا کینې راځي مې یو څه یሓڅو دي نو تللای چې د تاپل وګوري حالت داعم کېږي نو اډاره کې په حالت کې د همو دا یሓڅې کی اوازې کومه تامین او ترني د تاپل خبرې ان شریف څنګه چې جوارې ته په حالت ربي کې او په حالت ديري دا پاتې جوارې ټول او جوارې نو چې څرګېږي دا زموږ په سره پیار دا او بیا دا وګورئ د شیبه وګورئ زموږ په سره پیار وګورئ دلته ما تا کړل سمو باندې یو دټرمنټیک یا حاصو د تلینا د دایته لې دا تشریح د او د قاضي د په هاله طرفو دلکه د قاضي طرفه هڅ کې تشا یا او تلمیټه تا کړې مه پوره کړي دا هم من جواری د جوار د او په حاله <سؤال> صرف حالت <سؤال> یې دا تشبیه څه چی کیده تشبیه په خبره کیده ور جواری جمع خلا ورین هم چی کړي جمع خلا تل څه دا خیالونه چې دا جواری جمع خلا دا د دا جمع خلا دا د دا پاتل کې جواری یو او په حالت کې جوالین و او سما او کثرت واړه په یا تثبیت او ور ډول استعمال ساکنه په مابې د یو د تامین کې یا حدا په تلین دا غیره په او قاضی کې د تخت شان خبره داکر کی خاص دی یل او قاضی یل و سما او کثرت په یا تثبیت او استعمال ساکنه په مابې د یو تر کی حدا په تلین نو ذکر شته چې الیا په سوي یا نو پسوته اما دا خبره چې دا مختلف دی او کا جواري تصریف دی او کا دی یو حالت مسږي د جواري دی یو حالت شېرک لک رعایتو جواریا ما حالت مسږي دا یو فرحاله خاطره نو په بل اتفاق دا تصریف دی بل نه اتفاق بل اتفاقه حکله غیر مشارک دا والد ذکر کې د سیدی منتحد جوهو ده نو بالکل سلامت او روغ پاتې ندایو صاحب نو په حالتي اګنځوي کې په دې شفاف په حالتي ربي او کې داغه څوري په نو د دا مو دي دا پرڅ ته چې تاسو اوس ناشته کنه هغه د دې کنه ډرور سره پکې کاپراتو یو د کیګمو په بیا زیورم د دغه څه چې په خپل نو حالاته خبره چې دا جواري غیر مور طریقې کوم طریقې په حالات نشتی په خپل پیل کې د ټول خبرو دې ټول په خپل کې په افاق چې دا غیر طریقې بالکل سالم او روغ اما جواري په حالات طرفي او ديري کې خدای دا دا جواري چې هغه د خپل دنو مونټرکو عضو ستراب له په خبره باندې موږي په خبره باندې د چارکا اول کلمه او د مونټرکو او د مونټرکو پرستي او بیا یو انارټیکنا اور په ځایال راځي او بیا شي راځي د خبرې کا مکته چې آیا اعلان د پنځ سترابو ادم ستراب باندې دمن سترابو قدم د پچا باندې اعلان چې نه اورو کومه کلمه کې علاج کوو چې له علاج څخه ووتو چې او که نه اورو کوم طریقو په کوم طریقو یو به ورته شي وایي چې خبرې کېږي بعد ومنځنا اعلان مقصود د ده ولې به اعلان د ذات کلمې سره ترسره او انترپټي کېدل کاه وصف په کلمې نه علاقه ذات په کلمې نه 파ره پدې وجهنه اعلان ځکه چې پدم خوشابانی او پدپن مین اعلان پدم خوشابانی اوه تاسو خوښ نشته چې لنشراتو باندې ستراتې کېدلای تا پدم دیواله ورته لنشراتو باندې کوم څه پیل تللو وو نو بیا ورته اعلان متوجه دي کتم وروسته مختلف ټول او غیر مختلف ورته نو نو اعلان متوجه کیږي نو دغه لنشراتو باندې پدم د په اعلان نو ستاسو او دا یم پر که هدف او دا مختلفه دغه غیر مسترمو به اعتراف عادی تر په څو مسله کې یو دا مختلفه په خپل اعلان لم مختلفه دا او دا چې لکه مختلفه او درسته اعلانوم چې لکه چې دا جواريون د شکل او سند چې وي جوړ دی نو چې لکه مکه ده اعلان اوله طریق دا و جواز چې کله دا جوړی درڅخه په اصول مختلفه ورته کوم صحیح په دې اعلان د ذاته کلی ستاسو له اعلان د څخه ذاته کلی نو ذات, ذات قدمه او استرافع علیه طرف دا وصف د ساده لپاره د کلیمد لپاره نو ذات قدمه نو دی د تعلیل متوجده الهه تقاضا د دې کې د حل اعلان مقدم ده او د څراغ په او اترو په مؤخره ده چې الهلال پکې راځي شګه کړو صورت ته قابل دي دا ختم شي کله نو په دغه چې خراب د دې چې ګډي اوه د اعلان ولې مونټرې په دا وایي ځکه دوتری په دغه کچمتو هيا دي شه ده یا باسی یا دا قبل له ا نو څه کوو چې دا مونټرې په ده اته مؤخره کې یا څو ستمر نه ده پر څه چې اﻻ اوﻻ تا څخه کیدای به حضرتي يې کړه يېﻻ حضرتي علاجو ځندایا حضرتي دغه شي دغه څه کی شي کړه حضرتو سره موږ سره دی او ترېﻻ ردیو ځندته په منځله د محذوف سره ده ردیو ځندته سره حضرتي اپا شکل او صورت ته باندې پاتې کیږي دغه موږ سره دغه مثال کې نه پاتې موږ چې شکل او پاتې نه شوږی دغه نه ده موږ نه داوله س د اعلان دا ا دا روس د اعلانانه ول م منرييق دهکه ش دی پاتي تجمعث د ف خو جوال المبار و پات کدا مووج یا ح شل طرااب چې او یو ممثلق دا قبل اعلانم م غ المث بعض اعلان قبل اان وول غیر المسل ده و جواز ون مک اعلان خو جواز څکل رسومات چې خلک لاله باقي پاتې دا مسله ښه ښه لاله خلک د 3 او د جنګ مستواله صورت ده په دې وجه داسې زينتر ده الهر قوت کلمت سوجي په توګه مندل 37 دقیقہ یا لا قصان <تصفيق> تمه تسره ده مدير دي نه بعد الاعلان متسره ده ادر مسلكه دي صبح دي اعلان مشتركه اورس ده اعلان دي كده ماشي ده اعلان من خليفه ده اورس اعلان كده ماشي ده اعلان من ده اذا كان اعلان و تم توجيه اعلان كده ده ذات او دي شرا فاضم استرافي كده لك وصل دي ودينا اعلان ده قاضي د یو دي نه د امه خل ا تهغه دغه دغه مکه د اعلان نه لږ شر او د اده مو سره او اعلان نه د امه غیر مو کوي روس سره اعلان او په دې د دې سره له سره د دې د نه هو المتكلم المصرف الذي اعلان اسمي وكلهالنا غير المتكلم غير المصرف الذي اعلان اسمي وكلهالنا غير فقط استقبل الهلال غير او بعد الهلال التركيب شرطه الاعلاميه ولا يقوم بذاقه ولا اسناد المصرف على هذا علاكم سبب الاسباب ومناثرنا في التركيب تركيب شامل تركيب الجمله استیطاعو ته لغتنه كلمه واحده او دو كلمه شي توي جواب پي نه تركيب کوي او به هر او دو كلمه يوته لمولكي او يوو جسو کېتي سمي عرف ديسته تركيب او فارغتي او دا تركيب دغه چې یاو شاک پر لپاره دا د صدا او نه به دا مرکب کیږي مرکبیز دا چې تاسو یو ځغږه په ورته کې غواړئ مرکبیز چې دوی کومه دا څه کولای نه به دا مرکبیزافي او نه به دا مرکب کیشته غلته یاو شاک پر لپاره دا مرکبیز کې نه دا معنی چې تاسو زیادت ورو دینه به ترڅو کې کوي ورو دي او نووبه مرکبې سن حدیث مرکبې سن حدیث په کومه یو ځای کې له کتابه تشریح تابه تشریح دا چې څلور سړیو په ټولو کې مو چې په اوصاف پیراو تابه تشریح دمانه کتابه تر 3026 دا تر کتابه تر 5026 ده 14 دا وروسته نو وګورئ دا په ټوله دا نو روسانو وګړو دا وخت لري چې فارا دونکو په وساله نو چې مراته ila tava sa seller server file trapan en una pillada asta alamoto o da mercapisnadi de saisa joa qaba dales pero qaba dales o da mercapisnadi kedam o de de sabuoi jullam que hets dimetisi era ca o vide ningun qedam mercapisnadi hamni vale per i que mercapisnadi chelera ca morbide o mercapisnadi che يو. او یا څرګندې په تاسو کې څه ګټه ده دا به مرضیه ځاقی او اسنادي بلي په عالم دی عالم څه ویلونه فارسی موږ اجازه شته چې دا تلخیص په دې کې نو تلې موږ څه چو نو دا کلمات په معارضه سوال کې دا په معارضه څنګه دي زوال نو موږ لپاره چې سم کوو تعالی کو تسو توینه په قدرې انصاف کېږي له ماخذ دې ਅੱਤਕੀ ਉਹ ਦਰਕਿਚਾ ਤੇ ਉਸਕੇ ਇਜਾਜ਼ਲ ਕਲਮਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨ ਤਨਵਾਦ ਦਸਤ ਇਹ ਦਵਦਦੋ ਕਲੀਮਤੀ ਯੋ ਕਲੀਮਾ ਜੇਰੇ ਹਰਫੀਅਨ ਦੇ ਆਹਦ ਅਲਿਫ ਯੋ ਜਿਸ ਵੋਕਤੀ ਹਰਫੀ ਹੁਦਿ ਉਸਨ ਅਨਸੂਬਾ ਨਖਰਾ ਖਵਾਲੀ ਦੀ ਚਾ ਅਨਸੂਖੋ ਪਕਰ ਅਸਗੀਰ ਮੁਸਤਰੀਫੀ ਲਕਿ ਯੋ ਪਕਰ ਇਖਲਾਫ عندنا <سؤال> شو هڅه کاره د دې په اړه چې څنګه دې برنامه څنګه سره قانع حره شرط او شرط د دې لپاره عالم دې ته ولي عالم <سؤال> دې ته لپاره څه دې زکه عالم دې ته لپاره شرط دې یاره د ما برکې په زافینی ولي زکه اضافه تر غیر مرتبطې کېږي صار په دا ورقه position دې د سره جوړون عالمونه تاسو نو مرکب ذاتي ذکر فلسفي ذکر نو د لوی چې دا مرکب ذاتي مرکب صحی دی ورقه وذابې ذکرې ورقه وذابې صحی دی چاته چې ځي ستانه ښایي په دغه طرف مسلو بالا بکذا په اصل <سؤال> کې <سؤال> په عام ځانونو او بکذا په بیا دیو په عام نوو او ورته کې تیرایو علامه